ا بسم الله ول الهام ليس من اسباب المعرفه بصحه شيء عند اهل الحق دا یبره چی صدا یی ماتن غرض دفا د اعتراض پتہ سره دا غرض څه چی اعتراض دا ور دی چته چی اسباب دی درې چی خواص او عقل زو دروشه دې درنه دي چې الہام حداه ارحامي سبب خوندای ټخوانه کا ذکر تخوج واسباب العلم سره سره اړه دای سکو چې الہام چې دا لهی سمین ازباب المعرفه د دې اسباب دې معرفت به صحت شی نه دا داس سبب نه دا چې پدا سره ته دې شی وجود ادم څه که او په نر شي پداسره پر وشی بندې نه خاصې شي خو اند اهل حق چې ول پدوره جسمی قصاص تا پداشه خبره شتا جدال ال حق جمهور اعظم ده زن حق دا سبب دینم بې سمجھه جاینه شاہ احمد نو شارخ لایاس الہام المفسر بإلقاء معنى في الكلب بطريق الفائزة يخذ إلحام مناكو بل دفع دي تراثب جيسا إلحام حكم لقاوي جليسا من أسباب المعرفة ده. او بشي تحكم لقاوي آمخش معرفة غور شيخو تبجاني بمجهول مدد حكم إنه إلحام مش بجاني لديك إلحام جيسا تبجاني إلحام ندع بانا إلحام مجهول لقاوي إلحام صراوي صراح موضع إلحام صراوي القاء المعنى في القلب بطريق الفائد الحم القاء المعنى القاء دي اشاول دي بمعنى وزرد دي جاتا سي القاء تسيق باشي سيق يفو القاء المعنى بطريق الفائد قصة الحمي واللغة بي مناد القاء دي معنى سي قالای طرف نه خیر من دا مانا لغوی دی هل هم تخميش الهام استلاخي وشي هل هم نه مشکي ما مر الهام استلاخي په استلاحه الهام دته ال کا او الخير ال کا او منان في القلب بطريقه الفايز او دا معنا یو څه است لغې څه ولا د معنا معنی مشوله الکا او الخير في القلب بطريق الفيض د الحمد الله معنا شولایسا الکا او معنا في القلب بطريق الفيض نو یو غا اعتراض ورته متوجی چې نه ها مجهول ده او ترس حکم پہ لګاوې چلو سمنه باب معرفت به څه شي دا حکم لگاول په مجهول مجهول د چی شی پرند لته حکم څنګه نه پرگاوه اسباتونه کې حکم چې په لګاوه یې پرند او چې جو به وو کڅ تفسیر دا اده دا تفسیر دا چې ال کا علماء فل قلب طریق او بل دفعه د اعتراز بلا حد بد سرا بل دفعه د اعتراف امو ا دوم دفعه د اعترازي دا چې تم ته الهام ذکر کول لور د پدم د حکم لگاوه جره زمين ازباب المعرفه د حکم لگاول ندې ځای ویلې زکاچه الهام خو مطلق الکاتې الکاده شروی او کدی چایې اے شروی او شر ولای کا وسوسه د شیطان او وسوسه د شیطان موږ حکم لګو چې له زمني د باب المعرفه دا د وسوسه د شیطان د غوناه او معصیت کېار دوه او معصیت چې د شیطان کې وسوسه وزه راځي دا غوناه نه لري غوناه نه هیڅ خاصیت غناح رود زلال نو د الہام سره د مخسیات ال کا او شر فی القلب دا شیطانی طرف نوی دا معصیت کنه او معصیت خود پائید شنه دای نو د معصیت نہ بحث کړل څه شول لا نو تد الہام نه د بحثا اذه پروت یو چې صدا خر ال غوی سره ال حمدای زل ته الہام سره مخسیات سره او ال قلب فی القلب او معنای څه ا معنا معنا د مدلول سره واخله مقابل د دار نو دا به الفاظ د ويل شي مضمون ته او کلام او لفظ تنه شي لیش ها او نو یو معنا دی معنا دا چا معنا ام زمين وزرته اچورا چاود دا معنا یسا انته د بورا ځکه حضرت د معنی لکه څنګه چې لکاش د چا شي د شي زرگون تلقاسرهغه چې د معنی وې مطلب لا تلکشه ترن رچاش د لفظه شي لہذا دل تابع دي معنی معنا څوک چې په مقابلہ دي مخصوص شي الکاله معنا څما نه مخصوص شوی نه ځکه مخصوصات په غسر باندې نه په خاص سره په خبره شي خطر شوی دي ناعل حم چتی الکاء المان الکاء د معنی څما نه چې غیر مخصوص دی غیر مخصوص شي الکاس غیر مخصوص به الفاظ اندي الفاظ هم مخصوص نه دي پښه کنا او ځا معنی غیر مخصوصی رکا کړل ماانن فل قلب او څه چتا پس رشه به طریق فیض په طریقه چا سره د فیض سره څه چې خبره منادو خیر کثیر فاز الحوز چکالا تعلق ډاکښو دلې دلې په پڅشي او د فایز ومانه دادو ژلا به طریقر کسبه ول استدلال الکاول منافل قلب خلا به طریقر کسبه ول استدلال چپه طریقه د کسبه ول استدلال سره نه وي په خبره به نه مو دغه په ووت دادو سره څوک وته هغه استدلالات هغه مانات په استدلال سره ضرورت لرشي دلی سره دلی په ویه او پاسره ته یوما را زين ته تش اصلي نہ وطن اشه و وطن ته یوما را زاگ ده کنه او ما نه دو د خير ولا خو بیا کو وته ویلي ز کچا به طریق القسب و الاستلال نو او نه لا به طریق القسب و الاستلال المفضل كا ایمان فل کل به طریق الفايز شا نو الهام چي راي ليس من اسباب معرفت دادي ازباب ديشان اندي به صحت الشاي چتو معرفت خاصلك اي معرفت بمنا دي علم صرا دادي ازباب دي, دي علم نه چتو علم رو علي به صحتش شاي دي سي دا چدا علم نه بيد كه علم څه صحه په مراده ثبوت سره په ثبوت شی یا نفيان یا وجودن یا نفيان یا وجودن اې دغه په ثبوت باندې څه دا څه ته کېنه نه معرفت په مراده چا سره ده علم سره علم علم کومې علم کومې مراده ده که مخش دې علم صفه تعریفې کړي وي صفه نتجلی بالمذکور لمن قامت هي لمن قامت هي بیا مونږ اندا کړي واه اول مونږ اندا لا یختمل النقیس نکيده او دا مخش تعریف ودا تر نکړه کړه او چې کښم نو کشفه تام ورسای په خبره ملي کنه نبوت د گیې من مرنا دی کین کړي واه او داه الہام چې د 10 سبب نه ده چې توې یقین به سحت شي څه کو لهدا ځکه کومه اضافي درس مبصوب ازباب د علم شتون داخله مو ازباب صرف بللی وي بلکې خبره هم نه ازباب د نمزدي په خبره نشي بشا... لای زمينه د باب معرفت به د اهل, اهل حق اهل حق چې د غوړه مینه وي په تورګه چې په شی اختلاف شته هغه اختلاف د متوجه شته چې ځنه خل د سبب د علم ملي لا كاشي اګو او زن سفيه اکرام دا يساعد د الهام صدر دا څه دی درس دی لمدا یکین او دلیدای فالحمها فوجورا وتقوا نفس خدای الهام دچا او پتवले ته ته نفس ته یڅ چا اید ا ا الحمدلله کاو الخير فل کر مننه الكا الکال معنا فلکل بطریق فیض فیض معنا سره او دل تقویسا ورسه فجور هټکه غوا و تقوار ولا دې فجور غوا شو ویل همو نه وی دا په مراله غوي سره یلا نو دلستخل دلستخل دا په معنا لغوي سره یلا په خبره بیر کړه او مې څه کی مل همو خلک استلا پتہ بیر کړه کته جو او حرب بکا ال نحله ان التہذیم الجبال و من الشجر المیارش نو واقع... دل تا وخی په معنا دې غسر اخون شي کله ای زکه وګخیم کوم بار ته چې زموږ انسان نه دی په معنا دې الهام سره الكا, والخير, الكا في خود آم دا. آم دا او الخير الكا او المنافي القلب بطريقه الف خود ملک پاتایشه نه لایگی په ورا مشه ااام ااام د ملک او دل تا هوڅو دا دا واخی په مناد الهام سره ته وخله دل ته متعین دی ملک چې سیګته الله علی ديمي ځکه د داس نمونه تعلیم ورکول دا, دا د بلچا عمل نشکه دا دا چې پر پر چفینو چیکه دا لای د ولته ملکی چلای مالیم دا کنا وا او ها اله ربک الا النحله شی ربک جواد فاذکر کړي دا چې وخت الله الله کړې نو چې فوای ملکی مالیم شو چې الله تعالی په خو ده څه پیو کوي دې کې پیو کوي مشو هغه له هم خدا پته نه ځادر ونه کلکره دل قاعده خیر ده الله تعالی طرف نه کرش ایتون کې دیشر قاعده خیر وو ال قاعده خیر خو شیتون کرایسی لکه ای ساب زره او پساره باندې و خسته اید پانډا و خسته شیتون حضرت دغه چواله چې خدای او مسلمانونه خود غریب په تکلیف خو مده کې ته سره دا سره نه دوم دروازه چواله خو بداسي شخص خوشتا خیر کیږي څه دي ابل اپزر لڑل کیسی ماش پاندوخه پليره ور سره څکې مانله شري شي غاب شپ دوهغه نسې چې څې جوړ شي داسونکو دانګي وسوا ډېر شستې چارو باندې حالت وروشي وي چې دا ترمازه کا د اخر غاکلای شي شي دیمکرا سمو بسر سايګل موږ ته تشکر اونه اه سمجھ گئے مې شوداس مې دی وی چې د ملکي الهام خدامانه چې متلکل کاد خیر وشي او د ملکي پتا نه ویي چا چا ولا یي د ملکي پتا دای دا ای ټیک دی به ور هوګین به ویلای وشکر اکر شه دوه دی نه کسا کینه عند اهل الحق تک اولو اگر څنګه خلک د تقویې ده آی آی جی دېس په حق جمهور څنګه ده کینه نه پیلو حق حته یاره د بیت راسه سبب د معرفت نه نشه به خل به اعتراضو على خاص الاسباب فی ثلاثه چهرا خصت الاسباب بدرجه صدق د اعتراض څه ګرځي دګه داس باب معرفت نه دایله دلته اعتراض ور دیږي د دل اترس نه د پوس فل جوب ختم شو په د عبارت اترس کو چې ته چې له سمینه معرفت ذکر کو نو یو د معرفت هیڅ فرق علم په کلیار شي سم معرفت په جزیا شي علم په مرکبه شي سم معرفت په بصیر شي علم موږ مخکښ دې علم byteArray کړی دی او علم په مرادی یقین سره متفقو دا جداسې چې لې سمینه از بابه علم په شي دا توخ څه معرفت ذکر معرفه علم الفرق تبه تكجي السلطه دوما زمينه زمنده فرق بينه زين خلق درس درا الضغ مزمنه تنبيه رجلت زي شاك يعني تعرفه علم معنا فهمت لكن لا الا الله دع يقول ليس من اسباب العلم بالشيء الا انه حاول هذا المصنف قصد وقع التنبيه لتنبيه كلام المراد من العلم والمعرفه كما استرى خليل بعض لکازن خلک په پد لمکما استلاح علی البذ داسنو دلکازن په چې تخصیص تیلم بالمراقبات یو او بالکلیات دوا او معرفت بالبساید اول جزئیه بل اعتراض وردیل چې تاسو صحت څنګه ذکر سره ذکر کړای نه اے ابی دا تاسو څه ذکر کړای صحت الله يسمی الاسباب المعرفه بالصحت شی بسحت شی نو تاسو صحت راکایو نه اعتراض وردیل چې دا صحت چې ذکر کاول نن دا نبی سي ویله صحت مقابله فساد شته خدای خو خدامانع شولا چې الهام من سره علم په صحت شي باندې هو نه په خزيږي خدای علم علم کیږي په صحت شي نه بيږي کوي په فساد بيږي او زرا دي مشمت لګي دا څو دې علم ملي نه نه په صحت شي نه نه دغه اعتراض دتصشن چې کسان دا اعتراض بالکل دیرو غلای ها الا ان التخصيص صحت بده ذکر می وجه راو ده که پرص وجه دا خبره درو بده دا 10 ش دا شریخ دا خبره تخ ظلم کچ په مصانف نه دا غاشوی د چنده نوای ده کړای دا صحت کاو صحت ذکر کاول ده پره کوئی وجه وجه نستا زکه چې دګم دارو ملي میږي چې دا سبب د ایلم مش خدای دې رور سبب ده اذن اودار ملي سبب د ایلم نه خو نه ده ڈا فاساد شای خوبی؟ او سارا تیمیل بوری غا بینینا ڈا سابت اینم بینینا ڈا او روڑی اکیت بینینا نا بی سیخات شای نا بی فاساد شای ڈا لیکن یہ پرستا جواب کرائیش ڈا ایت پرستا جواب کرائیشی جواب کرائیشی چا خالک کرایش جواب ڈا جواب داره چی سیحات شاینا سبوت شای مراد سیحات منادی سبوت شای سمجھ گ سبوت بي سي وجودن مي او گته ده ادمان صحت منا ثبوت شي ثبوت شي او وجودن يا اسا ادمان نو صحت منا دي صحت مقابله پسند ده صحت منا سمصرا او دا سرغلي دي چې په یو شاعر ویل دي چې صحت په منا دي چا سره دک ان عند الناس اني عاشق غير, غير الله الله ميعرف عشقي عشق بمن نو عند الناس اسا بت عند الناس مسحات عمران سبحانه واثبا او ثبوت وجود بيسرائر الشاهد وجوده وجودي حقيقي وخان وجوده عين عين الشاهد عين الشاهد اه عين الشيشه ما عين الشيشه منام من باب العلم بالشيء شيئتي كا موجوده وكذا صحه وفسن بيسرون شنو انه صحته نو د دې پردا ان من خلک د دې بنسدي کړي دي چې صحت په معنا د سبوت سره شو او ثبوت به وجودن وی قاعده من یا صحت په معنا د سبوت سره او ثبوت په معنا د سبوت وجود د خصوص د غویا منادو دا مخ مترادفین او وجود د وجود کی موجود وخت حقيقي او د شرکینه بنرم دي وجود د عين شیدای وجود د حقيقي د عين شیدای زایدت شیدای نو نو معنا داس ته کې معنا داس راځي چې الهام سبب د علم نه سیا شیا کا وجودندیو کسی دیا سمت ظاہرو اینہو ارادا ان الہاما لیسا سبمن یخسر بیند اعتراض ہو دیجید دفت اعتراض ہو چه تصرانگی ہے چه الہام لود سبب دی علم دائنا بلکہ الہام سرہا علم خو خسر دائشی چاہتا چو چاہتا دائی علم سرہا دم الحم ملحم فی حید چی چاہتا الہام شبائدائی نو د چا په زرشه خبر اچو یو پر خدای څخه دی سمبل دی په خبره به شي لکه په خالي شهر الله ما ربي الرب متسکل دی الهام کړه د ته څنګه یې چې د سبب دی سبب دی نه دغه کې دی شه نه دی پر دا یو چې که سبب دې د سبابيه سجدي په سبابيه سجدي کیږي یو دغه عامه حالت پر راځه ده او بل خبره دا چې رحمت الله پر سبب دې الهه وی هویل می ی اکیني شکت زوند د جهان دنا په خبره مشک دا د وې کسې په شڅه نو چې دا معنا نو صاحب حق پر کده سبب دې الهم دای ها خدای رحمت الله پره نو دا ای سوال په خبره مشک دا میږي ری سبب دې الهم په چاله پرایي رحمت الله پره هوی چ اکیني اکیني علمي کنیب یو چې دغه دوا شرطونه نه پداره مش داسر بابا یانوی اروشه دا الهام ټیک ته د کریم محمد دا چې رحم شوی دی یاده پر وې څه بیر کړای وي عین په کړای وي ودا خدای عام دی دا دې دی چې ملزم شي په بل چا باندې دا ورګی شي دا نه په خبره به شي کنه دا نه ګورې خبره واخدو روان چې شرایط کوي آئله هو دې کوي خبره متواتر مته عمل څه خوسره د دې هغه زبن پېد کوي هغه عربي دې کوي کیند به موږ د علم له کومه سمجھ گئے نظر جائے سمجھ ظاہر ان واره ان سبب يغسل به العلم تاس سبب نه چیلم په خاصه لعامت الخلق او ویسلخ للالزام على الغير او بل جبن سر ولي الزام تاس الا کبه د منانه کو فلا شک کله وخت خ په دي صاحب اي لمخسرجي فدثر ادتت اي لمخسر داي في الحبر او فخبر فحديث بما نقول غل لاكذا قال شيء بسواده المؤمن فانه ينذر لا ده ا اکثر ته چې چاته غوډه ده خبره وزنده ورچور دي یوه دی پروفایلم سره یوه کله نو یوه پروت ته جواب وکړه چې دا دی عام خلک ته پروت نه ده وبند ده د دول <سؤال> فرسات په بل چا باندې څنګه لازم ونه و وحو کین من سلف او د ډیر صلف صالحین دا نه نکر شوی هني چاته اغا شوی دی دا سمېله الهام شوی دی څه و اما خبر الواحد العادل وتكليل المجتهد دا د چې خبر واحد څه ده او چې شرایط پېش پیراوي د صحت او العشرای دي وي عربي عادل او ضابطه کومه هغه شرایط دي کومه ولید روایت پوره دا ده نه کېږي په دې کې کومه کوي نه سره اته نمش عمل پښې کړه یې کنه او عمل دا نه تقلید مجتہد تقلید مجتہد له عمل واجب د کنه وځي داینامندر او تداعت رحله قرانه <تصفيق> خبر غا اور سراسر سراي چند بيځه بلایي يکين نه وي وا محبر الواكد العدل او تقليد المتفقد في دان الظن د كل وخت په دې کې لکه خبره واكد زور بيږي او الاعتقاد الجازم <تصفيق> او د تقليد اعتقادي جازمات باندې يو الله يګو چا سمې کوي زوال کوي او مشو علم نه يکي مراد او دكا متابیق له وکا مقصد دا چې احتماله زوال احتماله جنبه مخالف په شي رود نه وي لفظ الخال لفظ المعال لفظ نفل... په تقلید مجتائل څوک زوال رودلای شي صف فی المعاله احتماله جانب مخالف فی المعاله نه کنا او دا بل ځای زونی پیو کړی خبر واقع یا اخف الخال احتماله جنبه مخالف نه دي میږي چې استعمال زوال نف الخل لري نف المعال نه ده 10 یې میږي وذا بخبره وخبره في, <تصفيق> في, <تصفيق> في الخال تماما لذلك وهذا في المعاني فهمت في الحال يفلو والجزم الذي يقول ذلك فكان وراد منين مراد تعليم سلام ما غير من لا يشمله اعاتك قدت الشامل النبي والا كذا والنخل فلا وجل خطر في سرات بي وجد اشطانه تاض بعد درجه کته مطلق علم خلق زونی وی که تقریبی چار دی داسباب د علم چاو چې درې په خور لري همیش چې د علم نه ایل مې کېنی و خوستم دوسر سبب یتي اوه ژوال احتماله شته لکه امام تخوی رحمت الله علیه مو قالل مو مو قالل دو شفی ما زما او داینه یوسف یارو سه زوال وروغی هغه تقریدی ختم شوه چې ما کړو څه کو کړه خبره د خرابې ما زبایو خبره هو دا چې د ایسنجر ویدیو دای په پرشند په دې شوایې شا دې و فاطمه ایوه پرشند 10000 10000 زرمه دای وروته شا امام مزانی صاحب دې دی او ایزغاو الله <سؤال> یاله مو شفای مزه په هغه صاحب او یو اکثر د کټینا باندې چا کتن امام محمد صاحب امام محمد صاحب کټینا باندې چې د مې د صحیح خبره چې په فقه په فقه اخونه خلکو واخو بی حق خل هو حقیقت ایب دره نشم بيته راي واخو او ياو ندار شریکا از نورو واخبر اي دوم مسلدا او شاي سيستو اخ خل نه وي درشتن بيرشا ور ادي دل اخناف تجرره كلام ان شګرست نيه پڅد افسوس نيه مزوي رمضان وي د پاتره کې ودرې ما خبردار سم چې د پکتوبر شه ولیدل چې سره یو څه همدا شي په ګډه یې حمل وی په ګډه یې چې ژوند یې په پسند نور ښه مرګ وښه خلاص منل باندې د 14 10 بزاب زسرنګ ورغه چې